Hallå, hallå, står på tå eller något sånt. Eh, hur är läget med dig, Emil? Jo, men det är bra. Eh, det roliga är att jag var så glad idag för att min Rethosta har gett med sig så fick jag det typ nu lagom till att vi ska spela in. Mm. Eh, ja, det är ju Murphys lag om puddinspelning. Ja, det kanske, mm. men det kanske inte. Ah. Det kanske inte är rethosta, det kanske är någon jävla luftrörskjossan, jag vet inte. Det har varit så här torr, kall luft idag. Mm -hmm. uh, uh, tease coughing. <laughs> ja, precis. Vad är rethosta på tyska? <laughs> Vi har inte kommit ifrån det här pre podd uh, uh, um, Dry cough. På engelska. Såklart. Ja, men det är inte tyska. tyska. Nej. <laughs> dry <Dräikopf>. Nej. <laughs> Nej. <laughs> <trockner> husten. Eller husten. Trocken är husten. Ich habe trocken husten. <laughs> Allting ja, blir eh, med tyska eh, Ja, precis men det, Man tycker ibland att det är roligt Att fake prata tyska Men så kollar man upp vad det heter på riktigt Så är det ändå roligare Ja, precis mm. ja, Men om man skulle kunna säga så här, ah, No, ich habe recht <laughs> Nej, Då heter det trockener. Ja, <laughs> oh, för fan Det går inte att komma på Ja, eh, vart var vi nu? Ja, vi har precis börjat, vi har inte kommit någonstans. Nej, vi har precis eh, presenterat, eh, nej vi har inte presenterat oss, för det, det, sånt gör vi inte. Mm, nej, eh, skitsamma. Det, ni vet vilka vi är och vet ni inte det så får ni ta reda på det. Mm. <laughs> ni kan göra det där goggle. Mm. Men då är det väl så här att eh, jag frågar frågade dig här förut. Vad ska vi prata om idag? Och du sa, jag vet inte. Och då tänkte vi väl så här att eh, vi får snacka loss bara. Precis ja. som förra veckan. Så får det bli så igen. Eh, och nu vet jag att... Eh, jag vet inte om det bara är du, som, och du och jag som har sagt tillsammans att det här måste vi prata om. Eller om vi har lovat någon poddlyssnare att ja, självklart kan vi prata om det snart. Mm. Jag bara fick för mig att vi har lovat att prata om något som jag nu fan mig inte kan komma ihåg. Så uh, om ni vill uh, påminna framförallt mig då så gör gärna det. Uh, får du skriva på Facebook och påminna mig om vad det var. Mm. Mm. An, nej alltså jag jag håller på att finjustera min dygnsrytme. Aha. Aha. Inte för att jag har haft några problem Men jag har varit eh, lite väl trött på morgonen och det, har jag, och det är speciellt nu när man har varit sjuk Ja så trög startade Så mm -hmm. du har varit ganska trött på kvällarna Så att jag har liksom inte spelat så mycket Och jag har inte ja, okay. gjort så mycket research Men däremot spelade jag ganska mycket förra helgen Mm Uh, tyvärr så får jag väl säga då att det har inte varit uh, så mycket spelande för mig heller Men jag kommer att kunna prata lite om en annan sak uh, Jag var nämligen uppe i söndags och tittade mm. på Super Bowl uh, Och lyckades stå mm. också naturligtvis att tajma in så att jag uh, fixade alla de här Eller alla, de här trailersna som har kommit nu också Så det vill jag prata lite om, inte just trailerna i sig men... Uh, vad som är på G lite inom kort och lite senare i år som kan bli spännande att se i alla mm. fall. Ja, men det, men det är väl lite sånt det är som man känner att man kan mm. eh, snacka lite om. Eh, och då kanske man undrar, har du undrar, har fått slut på ämnen nu. Nej fan, eller? Men eh, jag kände för det här idag, även om det är två veckor i rad. Men det kan vara kul. Det kan vara kul. Ja, absolut nej jag startade för apropos det för jag tänkte också det här ett ämne som jag lätt skulle kunna ta är ju min jäkla förmåga att prokrastinera spel. Mm -hmm. Ja. Men sen vet jag inte hur kul det blir om man pratar om alla spel som jag kört till slutet och sen fått panik och sen kört färdigt tre månader senare. Mm. <laughs> nej men du är ju det som jag är Så jäkla imponerad av Det att eh, du kan ha Så många spel igång Samtidigt Det tycker jag är häftigt eh, Och kanske också åter ta, alltså ta upp dem igen Så långt senare Och ändå till slut göra klart dem Det tycker jag är coolt faktiskt. <laughs> Ja det kanske det ja. För de andra sidan sen vill jag också påpeka, det är några år sedan nu, men vi hade ett gemensamt eh, sånt här kalkylark i Google eh, där vi fyllde i vilka spel vi klarade under ett helt år mm. eh, tillsammans med några andra polare och då var det så där att man tyckte att man hade varit lite ah, fan du har fått ihop ett par så gick man in och kollade och så hade du tio gånger så många så liksom, <laughs> även om du säger att du skjuter upp spel så du klarar ju spel också. Jo, men det är ju jag. det. det ja. Men det är ju det att jag spelar andra spel också. Mm. Men det är ju det här. för att Anledningen till att jag kommer att tänka på det var för att i helgen då så tror det var fredag förra veckan så började jag att köra lite Spider-Man Miles Morales på Playstation 5. Ja. För övrigt ett jävligt roligt spel. Ja, det förstår jag. <clears throat> Och då har du ju, jag vet inte om, det är väl knappast hela New York eller Manhattan som du svingar dig runt i. Men det är ändå en stor spelkarta om vi säger så. Ja. Och så finns det lite sådana här specialuppdrag som du kan ha eller eh, lite samlargrejer som du kan hitta. Som alla verkar vara placerade på kartan också så det är inte så här du måste hitta hundra hemliga blommor och då kan du låsa upp. Alltså sådana där grejer tycker jag är bara tråkigt. Ja, såklart. Men här har man i alla fall lagt ut allting på kartan. Så då känns det ändå roligare att göra den där grejerna. Man kan beta av dem och sådär. Vissa stadsdelar så kan du göra ett visst antal och så ser de om du har gjort en viss stadsdel till hundra procent. Okay. Så, att, så att progressionen Känns liksom lite trevligare Men också En grej som jag insåg nu då För att jag spelade fredag-lördag och, och har väl Kört närmare 80% Av spelet Ja, okej okay. Det är ju bra gjort Ja, vilket innebär att jag börjar närma mig slutet Och nu vet jag då Utifrån hur det brukar bli att nu måste jag ju försöka bli färdig med spelet istället för att oj nu har jag bara spelat spelet två dagar och jag är snart färdig med det jag vill inte att det ska ta slut för fort och sen så skiter jag i det tills typ nej, sommaren nej. ja, nej, det förstår jag att du inte vill och då gör man du sista uppdraget till sista bossen och så är man klar Ja, men du får väl helt enkelt bara göra det i helgen, helt enkelt ja, eller ja precis, nej <laughs> inte eller a. <ja. laughs> nu gör du det i helgen. <laughs> ja, så, där, så därför plockade jag fram min Switch och Metroid Dread. Mm -hmm. För det var också den när det släpptes så jag, vet inte, jag tror inte att jag hämtade det på posten på releasedagen eller så gjorde jag det. Gjorde gjorde jag nog. Eh sån här... Jo, för det var du vet, de här röda skåpen så att du får dina prylar fort och så slipper du prata med någon när du ska hämta ut din post. Uh, ja. Det var ju en sån... Jag hämtade det och så spelade det på fredag och sen på lördag kväll så märkte jag att nu har ju jag hittat alla uppgraderingar till direkten utom typ två. <laughs> okay. Vilket måste betyda att jag börjar närma mig slutet av spelet. Absolut inte hundra av spelet. Jag har massa items överallt Som jag måste hitta Sen kommer jag nog skita i och 100% av spelet I alla fall nu okay. mm. Det kan jag göra när jag kör igenom den nästa gång så. Det är ett sånt yeah. spel som man kan köra igenom fler gånger Så då plockade jag upp och tänkte Nej men nu får jag väl Eller då i alla fall Så tänkte jag okej okay, men nu har jag kört 6 timmar Och jag Är snart klar med spelet mm. Och då kände jag att Nej jag vill inte att det ska ta slut så fort och när jag var rädd, det var i höstas någon gång Nu är, vi, nu är det februari nu, nu får jag väl fan ta tag i det eh, Exakt samma var det ju med Super Mario Odyssey Man kommer till sista världen och säger, Oj, nu har jag bara spelat i några dagar, nu får jag nog lugna mig För annars kommer det här spelet ta slut för fort Och ja. så hann ju du köra igenom det före mig Ja, just det <laughs> Ja, det har hänt någon gång <laughs> Och eh, Mass Effect-spelen Ettan, tvåan, körde jag igenom, inga problem Trian. Och så sen, fan, jag börjar närma mig slutet. Mm -hmm. Ja, du är redan klar med tvåan också. Nej, det tänkte på första gången. Eh, nu med masseffekt, ja, ja. har jag inte kommit så långt i tvåan. Eh, jag körde så himla mycket med att jag blev lite mätt på det. Och mm. sen när jag fick corona så drömde jag feberdrömmar att jag var ombord ja, på fan. Normandy. Så att det. <laughs> Ja, det berättar du för mig det, det är lite grann som att du har käkat någonting Och spytt upp det Och sen så kan du inte äta det ännu mer Nej, jag förstår Inte riktigt så jag... illa Men eh, för att när jag hade corona Jag tänkte nej, men jag kan inte För då vet jag att jag försökte spela Mass effekt, Men jag hade ju noll hand- och öga koordination Så att jag dog ju hela tiden Ja, just det Jag tänkte att jag ska nog inte göra något försök på det För att komma bara och drömma jävliga mardrömmar istället Ja. <laughs> så då har jag inte spelat så mycket i det. Men eh, Spider-Man, Miles Morales. Det måste jag ju köra klart. Eh, Metroid mm. Red, nu det är ju bara sista bossen kvar. Så då okay. får jag ju se till att bli färdig med det också. Ja. Men, men det är helt otroligt att jag håller på så. För att jag funderar, är, är det någon specifik anledning? Eller vad är det som gör. Det kan vara samma med tv-serier att jag. Säg att det är en serie med vi ser åtta säsonger mm. Så kollar jag på sex säsonger Och så har det ändå hänt en del eh, ja. Karaktärerna utvecklas Och eh, Storyn blir eh, liksom Mer invecklad eller händer grejer Och så tänker man, oh, just det mm. Vilken skillnad det är från första säsongen Och då har jag börjat ja. kolla på första säsongen mm. <laughs> Okej <Okay. laughs> Ja, jag förstår The Office är en sån klassiker. Jag tittar till sjätte säsongen och så ser jag halva sjätte säsongen och sen börjar jag om på första. <går> ja, det är inte lätt. <går> Nej, Trailer Park Boys, samma. Kollar fram till säsong eh, åtta eller nio. Och så tänker man, sitter nu börjar de bli gamla. För det är väl ett hopp där, antar jag. Ja, Fan. så är det ju säkert. Och så börjar det, fast en... Eh, Just det första säsongen, vad var det de gjorde då? Och så började jag kolla på första säsongen, och så kollade jag på alla åtta säsonger igen. Mm. Alla åtta som jag hade sett det i tolv säsonger, men nu är jag faktiskt snart på sista säsong på tolfte säsongen som är den sista riktiga säsongen när man ska säga. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eller sista bra, officiella. Bra. Så att, då kommer jag faktiskt avsluta en tv-serie nu faktiskt. Härligt. Och det låter ju helt fantastiskt, Emil. Ja, och så kanske jag avslutar ett spel i tid också. Mm. <laughs> det är helt, en del spel slukar ju Och kör från början till slut Och tycker att det är trevligt Men när det är ett spel som jag verkligen Har sådär asroligt med Varenda minut jag spelar i stort sett mm. Då tror jag nog att Jag inte vill att det ska ta slut Och nej, nej. avbryter mm. Jag har ett gäng sådana i hyllan nu Så det är väl jag tror det var något år som jag till och med skrev ner en checklista på alla spel Som jag var 90% klar med Och hade typ sista bossen kvar men inte tog, fick tummen ur och göra klart Nej, okej okay. <laughs> Och så vet jag att jag gjorde en checklista ja, men, oh, Jag kan väl förstå precis vad du menar faktiskt. Jag har kanske varit lite sån mer med serier Fast jag ser klart dem och sen får ångest när de är klara det är ju det som jag är rädd för, antar jag uh, För jag har ju sån uh. separationsångest Så det finns ju inte Nej men jag, jag fattade det där, för jag kommer ihåg Det är en sån här serie som um, Jag har varit inne på flera gånger Som är mycket annat, men att Jag älskade verkligen den här tv-scenen Lost mm. Och det var, jag blev ju till och med Sån att när den liksom ja, Var på väg Och verkligen, verkligen Tar slut Och jag hade sett det sista då kände jag såhär, men... Ska jag inte få träffa de här igen nu? Ja. Alltså för att man hade ju lärt att känna de karaktärerna så jävla bra att det kändes som att man var polare. Mm. Vilket är helt bisarrt naturligtvis. Men då, det var på riktigt en sån här... Jag vet inte, jag kallar det någon gång... Eh, Turnéångest. Eller något sånt där. Ja, post blues typ. Tack. Och jag känner att det var nästan det jag hade avlostat, Att man verkligen kände så där postserie blues mm. Att man inte Jag inte visste vart jag skulle ta vägen med det där. <laughs> Men det är ju bizarrt naturligtvis Så gör väl inte de andra flesta Antar jag men det... Nej alltså det är ju ett sjukt irrationellt beteende <laughs> Det är ju inte värre att man kan kolla på serien Eller spela spelet från början Nej nej men... Om man känner att man inte har fått nog Ja, nej. Men det, det hör ju inte riktigt hit ändå, tycker jag. Det blir inte riktigt samma sak. Nej, det blir ju inte det. Det var väl samma när man kollade på Seinfeld där sista avsnittet. Mm. Det är, som för övrigt, det är ganska kul men jag blir så här. vad är det sista avsnittet? Lite så var det när det hade sett klart det. Ja, men det är ju för att det... Var väl inte super super lyckat Det avsnittet om man ska vara helt ärlig det, det är ju synd att avsluta en sån Nästan kan säga Andrik serie med att Mer eller mindre ha en sån här Clipshow eller vad man ska kalla det Ja och så Vad va, va, va är det som händer Och sen bara aha, det, det blev ingen fortsättning på det här Nej <laughs> exakt <laughs> Nej, det kändes ju märkligt att de gjorde så faktiskt. Men, men, det, det är ju någonting det kan man ju inte vara upprörd på längre. Jag menar, det är ju 30 år sedan. Mer eller mindre. Ja. Men man skulle vilja se någon sån här ett reunion-avsnitt. Alltså Det räcker med ett, inte så som med Friends, utan nej ja, nej alltså. att det är ett avsnitt. Nej. Mm. Uh, ja, och uh, jag har ju länge... Uh, det var ju ett tag där så jag nästan kände sig undra om det är lite, lite på gång. Det var ju den här perioden, du vet, när man kände att det verkligen var så mycket med Netflix och med... Uh, Netflix? <laughs> Netflix. <laughs> ja. Men uh, man såg att de betalar ju uh, Jerry sjukt mycket för mm. att göra lite stand-up-shower och jag bara säger fan undrar kan de ha någonting annat på gång? Och sen var han ute och käka med den här Larry David och jag tänkte, ja men de är polare så det kan de ändå göra. Men sen så köpte de över um, alla säsonger av Seinfeld som nu finns på Netflix och tänkte så här, fan kan det ändå vara så nu att de planerar att göra typ, vi säger en säsong till, eller mm. en miniserie kanske fyra avsnitt Ja, det hade nog räckt tror jag. Ja, men nu känner jag ändå nu kanske det ändå har blivit så att det hade nog hänt nu. Ja. Även om jag, jag skulle ju tycka att det var jävligt häftigt. Jag kan ju liksom inte hjälpa annat. För det finns ganska mycket sådana Ilands som de skulle ta upp som kanske man skulle nästan kunna göra en bättre serie idag nästan. Ja, exakt. Jag håller med dig. Men eh, jag kan ju också känna så som man, jag kanske pratar om i övrigt, att kan inte någonting få vara heligt? För det är ju så inne och göra så där, att göra sådär att Tere kommer ja. tillbaka i ny eller att de ska göra... Ja, vi kör en säsong till hit och dit. Det har ju hänt så många gånger nu så att jag bara känner... Okej, låt Seinfeld vara då Även om jag tycker innerst inne Även om jag säger sig att det hade varit jävligt ja, coolt Ja, alltså Man får ju vara lite försiktig med retrovurmande mm. För det hade ju varit katastrof Om de skulle göra en sån här eh, Om man säger miniserie med Seinfeld Och så är det uruselt Ja, det får ju absolut inte hända, naturligtvis. Så det, det är väl risken att det skulle bli så. För då är det som att den serien har en streak på nio säsonger som är skitbra och sen så gör de en tionde som är skitdålig. Mm. Ja, nej, det är klart. Det vore ju faktiskt djupt tragiskt. Så det kanske, det kanske är för riskabelt? Ja, antagligen. Och så är det väl så att de kanske... Det är inte så att de inte har något annat att göra. Alltså, det kan jag väl säga. Några av dem har väl ballat ur lite. Sen har han, Jason Alexander, har väl gjort en del, även om det var länge sedan nu. Mm. Den som egentligen har gjort mest det är väl, nu kommer jag att vad hon heter, men Elaine. Mm. Hon har gjort den där HBO-serien under hur många år som helst. Så liksom det, även om man ser, har du sett någon gång på det här Comedians in car drinking coffee? Ja, jag har sett lite grann på det Jag har ju bland annat sett När han träffar Elaine ja. Och det är ju jävligt lökigt Att säga så här Men man märker ju på dem När de pratar om Seinfeld-minnen mm. de, de skrattar ju så att de gråter Det var ju verkligen liksom Deras Time of your life liksom. mm. Och det, De kanske helt enkelt Bara vill låta det vara så det är nog klokt egentligen. Ja, så klart. Och alla snära skumma idéer som till exempel Kramer skulle få. Han jag vet inte, han, han blev ju cancelled rätt hårt mm. för att använda ett nytt begrepp, men eh, om, vi, om vi rent hypotetiskt tänker att han inte hade varit det om han inte hade sagt korkade saker. Där mm. det var kul. Eh, för han, man skulle ju lätt kunna bygga Ett avsnitt på att han, ha, att han Ska tjäna pengar på att utveckla en app Till exempel ja uh, Absolut Problemet är ju bara att alla sjukaste Idéer man kan få, den appen finns nog redan <går> Antagligen uh, Det har jag ju sett Det finns ju sånt där konto, jag vet inte om du har sett det Som uh, Typ heter uh, ja, Sainf Sainf Modern Sainfield episod Så skriver folk in Mm -hmm. Och det blir ju så jävla uppenbart att det är så. Folk har ju fantasi, såklart. Ja. Men uh, undrar om det var. Alltså, det känns som de knäcker ju helt sjuka idéer väldigt snabbt som man känner. Ja, det här hade verkligen känts som just Seinfeld, och det hade nog funkat jävligt bra <laughs> dessutom. Jag tycker det är så jävla roligt att det var det inte svårare än så där. Lite så kan jag tänka när jag ser vissa av dem där. Var det inte också någon som Har kämpat som en idiot För att få rättigheterna att göra Ett Seinfeld-spel med... Det finns väl ett filmklipp jo, också På eh... hur det skulle kunna se ut Att det är ett sånt peka-klicka-spel Som de gamla LucasArts-spelen mm. eh, Ja, eh, absolut det, Sen vet jag inte hur, Huruvida det liksom är Om det är Kolla vad coolt det här hade varit Eller det här vill jag göra Alltså jag vet inte hur... Liksom... Nej, jag kan ju minnas fel. Ja, men Nej, men alltså jag... Någonstans man... vill jag ändå det mig att det är någon som har försökt få till rättigheterna för att få släppa det här ja, spelet. Okej, ja, okej. Jag har bara uppfattat det som... Det visste faktiskt inte jag. Men jag har ju förstått att... Kolla vad coolt det här hade varit. De, jag har gjort ja. de här bilderna. Jag trodde inte att det var ett seriöst försök så... Nej, men alltså, det kanske. Det, det, som sagt, jag kan minnas fel. Mm. Ja, ja. För det hade det varit förrän om någon hade släppt ett spel bort demo, då hade det blivit Season de Sist, eh, antagligen snabbare ja. än att Nintendo liksom flaggar eh, mm. något av deras grejer på mm. YouTube. Mm. Ja. Men det hade varit coolt. Jag tror jag, det, mm. det hade kunnat bli ett bra spel. Ja, såklart det var. Men jag ska bara. Jag ska se om du också kan höra den här konversationen framför dig. För det var i den här Twitter-tråden så jag tyckte att det såg så jävla roligt ut. Då var det någon som frågade ja, hur hade det gått med corona då? Och någon skulle göra det i Seinfeld. Oh. Ja, då var det någon som skriver så här, ja, då hade ju Kramer kommit dit. De får inte gå ut. De är isolerade. Och så hade han ju sagt någonting i stil med It's the Chinese, Jerry. Och så hade Jerry sagt vad då. Och då hade Kramer sagt They made it in the lab. <laughs> ja. Och så är det någon som frågar ja George då? Ja, Naturligtvis så är det så här att han har ju en tjej som han inte vill träffa. så Han, kör ju, han drar ju det här coronakortet. Mm. Men sen så är det ju någonting som sker. Så han måste ju springa ut ändå för att stoppa henne från att göra någonting eller hon ska ge honom någonting som man ska försöka säga att hon ska ge honom pengar till eller nycklarna till någon jävla bil eller någonting så då ångrar han sig. Och då blir det helt uppenbart för henne att han bara har ljugit. Så hon gör ju slut. Och sen naturligtvis också då så slutar det ju med att han får corona på riktigt. <laughs> han känns som en sån karaktär också som skulle kunna gå med både visir och munskydd och allting. Ja, ja Att han går runt och är skitnojig Och är den enda som drabbas av det mm. Exakt Ja eh, Men nej Jag säger nog ändå trots allt när jag känner efter Låt det vara ja. ja Men men Det värsta som skulle kunna ända är Om någon skulle göra en tecknad serie <laughs> Ja men det, det måste de väl för fan begripa Att det inte går Nej det är nog därför de inte har gjort det Men det mm. sån ja, men för att karaktärerna inte ska se så åldrade ut men Det är ju länge sedan serien ja. avslutades Så har vi gjort mm. en tecknad serie istället Ja du vet Det skulle inte förvåna mig Men jag känner ändå Det kan väl bara inte ske <laughs> Ja för fan vet du jag fick ångest av den tanken. <laughs> ja, det är inte så konstigt. Det får väl alla som har sett det? Alltså, det, det, det känns hur den äter upp mig inifrån. Jag känner hur mm. det gnager i bröstet av blotta tanken. Ja. <laughs> De tisar med att det ska komma en ny Seinfeld. En ny, ja, en ny Seinfeld-säsong. Ja. Du får inte se någonting, och sen så hör du någon som pratar, och sen så hör du den här. Eh, Samplade syntbasen och ja. eh, så ser du Seinfeld, alltså själva logotypen. Och så ett datum eller någonting. Eller så kommer i vinter och så blir man ah jävlar vad coolt. Mm. Att ja, det är en sån teaser. Och sen eh, så får man se första trailen och så är det tecknad film. Ja, jag hade inte sett det. <laughs> Tror jag. Jag hoppas att jag hade moral nog att inte se det <laughs> Du hade sett det lätt Ja, det är klart det är lätt att sitta här och säga men det hade jag verkligen, verkligen känt så här då att det här ska man ju inte se Du hade legat i soffan en sån här menlös söndag och så bara, ah äh, men vad fan jag kan väl dra ett avsnitt. Sista avsnitt på en gång Ja, det hade du lätt gjort <laughs> Ja, antagligen Både du och jag känner ju mig Tillräckligt för att veta att det hade blivit så <laughs> och, att, och du skulle också ha pratat Väldigt mycket om varför du inte tänker se den. Mm Och inte, så kan du ja, inte låta jag. bli Nej Nej men det är klart att det Ja oh, fiffa Nej jag vill inte prata mer om det Vi <laughs> får ta något annat <laughs> Men Sargentum ja, var för eh, övrigt en serie som jag inte prokrastinerade. Ja, nej. Det... Men det, det är ju en sån serie: det är så många avsnitt och det händer så mycket, så den kan man se igen. Och bara just det, det här hade jag glömt. Mm. Så är det för mig i alla fall: jag har glömt svin mycket. Ja. Eh, jag tänker att det var ju verkligen ett tag som jag kanske såg på det extremt mycket. Mm. Och att jag kanske tänkte Åh, det är det här när, när Han blir marinbiolog, George Ja Men då var det ändå så här att Efter ett tag så tyckte jag Ja, fan, nu har jag sett det här lite för mycket Men nu tror jag Jag har inget minne av att jag har sett särskilt mycket Sankfell, ja under corona Så nu är det nog redan Nästan två år sedan då Som jag såg det ordentligt Ja, det händer Så nu kanske det, är helt, nu kanske det helt enkelt är Dags att uh, kolla igen. För det har ju hänt att man har kollat på sen. Man väljer ut något avsnitt här någon gång då och då. Mm. Ja, ja visst. Man, man har ingenting att se, typ. Eller, man har massor att se, men ingenting man kan komma på. Man blir, känner sig inte direkt sugen på att någonting specifikt, men man vill titta på någonting. Mm. Och det är ju Sign en sån bra serie för. Antagligen ja. för att den ser som gick på sexan när man slog på tv när man kom in från universitetet ungefär. Det är Simpsons eller Family Guy mm. Och så väljer man något avsnitt Det är en sån serie men fan serie från början till slut skulle nog vara bättre För att de där jävla texterna som är till mm. vad, som, vad, vad avsnittet handlar om De gör ju att man Inte vill se det <laughs> Jerry ja, gör det här Och då händer det här med George Och Kramer ska göra det här Och då känner man mm. fan vad tråkigt Nej det är avsnittet vill jag inte se <laughs> och så råkar man se det Och så är det aseroligt För att de är så jävla dåliga Det, det kan ha varit via play alltså mm. De är så jävla dåliga på att beskriva Liksom filmer och så. Det är inte så att man bara känner Wow, den här vill jag se ja. Ungefär som det skulle vara Terminator 2 eh, mm. En maskin kommer från framtiden <laughs> Ja Eller de skulle lägga till Kommer med en portal Från framtiden Ja. Alltså det skulle vara så här är, Ja Ja, en maskin kommer med en portal från framtiden till 90-talets mm. USA. Mm. Ja, syftningsfel också då, typ. Ja. Han har en portal under armen när han kommer. <laughs> ja. Han kommer med framtiden ur portalen. Mm. Ja, det är väl ja, något kommatecken men... med då naturligtvis. Mm, såklart att det är. Men du... Uh... På tala om något helt annat än Nu Nu ska vi släppa Seinfeld lite. <laughs> det kan vi göra. Ja, för jag vill inte att det här glider mig ur händerna nu. Du, var ju, du och jag, vi var och tittade på Spiderman. Ja. Och jag kan säga att vi tyckte båda två att den var väldigt, väldigt bra. Mm. Framförallt så var den ju precis... Den hade ju den där... Fattat att den var rolig att se. Mm. Alltså den var underhållande som fan. Och det kändes rätt bra Att det var så efter lite sådär uh, Endgame till exempel Som emellanåt är ganska mörk Nu, skulle, nu fick det bara vara kul igen mm. tycker jag uh, Nu är ju den här Doctor Strange in the Multiverse of Madness På G Den kommer ju redan 6 maj mm. Och nu har jag sett trailern mm. Och den här verkar ju ha ett lite mer allvar Och kaos över sig Än Spider-Man, vilket jag i och för sig Tror kan vara bra, för jag vill ju inte att allting Ska bli för lättsamt med Marvel heller Nej Det är det lättsamma, det passar kanske Peter Parker Ganska mycket, även mm. om Börjar påpeka nu då att mot slutet Så blir den ju faktiskt lite Sådär känslosam ändå men ja, ja, men det blir ju Disney-filmer Som är roliga också mm. Mm. Men det händer en sak i den här trailern som jag tycker är så jävla coolt. Och jag vet inte kan jag fråga dig vill du vara helt spoiler free? Nej, en trailer kan väl inte spoila så mycket? Bra. Men jag vet hur en del folk är med det här. Alltså en del vill gå in helt blank när de ska kolla på en film. Så vi säger hoppa fram ja, tryck två gånger på den där 30 sekunders knappen då. För nu tänker jag säga så här det verkar som att de äntligen plockar in i alla fall en från X-Men i det här. För man kan höra han eh, Exaviors röst. <laughs> det är Sean Connery som är av honom. Nej men han pratar ju typ samma. Ja. Inte riktigt lika grovt. Men eh, Charles Xavier verkar ju vara med i den här filmen i alla fall. Och ja, jag tycker att det är coolt. Mm. Och vilket då öppnar upp ännu mer för hela den här multiverse-grejen och ja, de kan ju i stort sett göra vad de vill Jag tycker också att det är kul med Marvel-filmerna att de följer varann Man kan ju fatta ja, att det är ja. att, de, att de är i samma universum men det som händer i de respektive filmerna är bara för de filmerna mm. Men nu känns det som att eh, ja, men nästa Doctor Strange är en eh, fortsättning på Spider-Man ja absolut. eller vad man ska säga eller att... ja, och kanske också eh, kommer plocka in plocka med en del grejer från till exempel loki serien som gick eh, man vet ju att allting som sker i de här är det om det är fjärde eller femte fasen vad de kallar det nu kommer ju leda fram till en final om kanske fyra fem år om inte mer eh, och så så någon lyckades så få får ihop det eh, med endgame det tycker jag ju är helt obegripligt att det är mm. lyckas De har gjort hur många som helst Och det kan säga Alla är ju minst lite bättre än bra Ja ja. <laughs> alltså det är, det är några som står ut lite Och kanske är lite sämre Jag tycker till exempel inte att första äh, Captain America är lika bra är Som många av de andra Men ändå Det är en karaktär jag är helt är ointresserad av dessutom Ja, det, det är väl en sån där sak som Det var jag innan jag såg De här filmerna Så mm. tyckte jag, vad fan, Katten Amerika Den är skulden och klädd som Uncle Sam Typ fan, fa, var amerikanskt och löjligt ja. Men de lyckades faktiskt med det också Att uh, göra något intressant Med även en sån karaktär uh, Imponerande som sagt Och det ska bli jävligt intressant Att se vad som händer Från och med den här filmen i maj vet vi. Och sen har vi Thor efter sommaren. Thor 3. fyra Och sen kommer X-Men versus Street Fighter. Mm. Just det. På film. Så har de gjort eh, Raoul Julia som eh, Bison fast de får ju använda seger och som de gjorde med eh, Peter Cushing i eh, Rogue One. Ja. <laughs> Eller som en annan karaktär i den här Book of Boba Fett där man verkligen såg att på så få år fan bara har hänt mycket och vad bra det ser ut nu för tiden. Mm. Mm. Det är häftigt. Det skulle kunna bli en riktigt bra rulla X-Men-filmerna håller ändå hög kvalitet. Nu är de väl mm. ganska gamla om vi tänker på dem som kom på 2000-talet. Ja. Men att det är de karaktärerna Inte från mera unga X-men Nej just det Så visserligen är bra också tycker jag Ja eh, absolut Det är de X-men och så har de dem från Street Fighter The Movie Det är Van Damme med, med också mm. <laughs> Hugh Jackman och Van Damme Ja, <laughs> ja det hade varit något där. Vilken jävla kanonrulle det hade varit Ja, fan, om man, hade, om man var ekonomiskt oberoende och bara kunde finansiera något sånt där. Nej, ja, men vi går för lust med det. Jag täcker allt. Gör den här filmen bara. Ring fan Fandam mm. nu. Ja. Oh. Vi vill ha honom och Hugh Jackman på omslaget. Mm. Och vet vad jag vill ha med då i så fall? Jag vill ju ha en sån här... Eh, eh, vad är det det heter? Post-credit-scene. ja. Och då vill jag att det ska vara med Steven Seagal. Som är onda. <laughs> ja, han skulle nog fan kunna spela sumo nu nästan. Och eh, någon som får spela Gill som är sista bossen i Street Fighter 3. Mm. Ja, det skulle kunna vara Nej, jag vet inte fan. Jag kommer inte på något kul. Arnold. <här> ja, men den var lite för självklart kände jag <här> Genom ett rejält hårsvall Och måla hälften rött och hälften blått <här> Ja <här> Ja Josses <här> ja Eller Arnold som hulken <här> <här> oh. Ja för, för då blir uppföljaren till X-Men versus Street Fighter Eller vad man skulle vara eh, The Movie skulle då kunna vara Marvel versus Capcom och då, då är Iron Man med och Mega Man. Ja. Jag, jag tror att vi har bra idéer nu som Hollywood bara kan ta. Kör bara. Vad sa du? Då ger vi Hollywood en massa bra idéer som de bara kan ja. ta. Ja. Mm. Uh, men uh... Chris Redfield och The, och The Punisher ihop. Mm. Det hade varit kul också. Mega Man och Iron Man. Ja. <sikt> <kör> ja, vem fan vet. <sikt> Arthur och äh, Captain America. E, ja, just det. <sikt> Amerika! <drivers> <yår> <skratt> vad, vad, vad jag, jag kan inte släppa det. Här. Vad skulle det vara mer för sådana här Capcom-karaktärer? Är, som skulle kunna med... Är, ja, vi får väl ha dem från Final Fight också. Mm. Guy Cogge ja Då får Arnold vara Hager också. Ja, han gör två, ja. <laughs> Eller om Van Damme får vara Gil förresten så får han göra två roller så han kan göra en tvillingfilm. Mm, såklart. Det blir bra. Ja. Nej, men som äh, bra idéer så äh, det, det är inte klokt. Nej, det är otroligt. Men du en annan grej. Man fick mm. ju se lite vad den här. Eh, någonting som jag för sig inte kommer intresserade för fem jävla öre, men eh, Du kanske kan vara med och diskutera det här konceptet liksom, som jag blev så fascinerad kring med människor. Mm. Det är att de visar lite från den här eh, trailen eller serien. Sagan om ringen-serien som kommer senare i år mm. Den var Jag skulle kan, kan säga max En minut kanske mm. Om inte kortare Det var en sån här teaser-trailer som de brukar kalla det mm. Och jag tycker de visar lite menyer Menyer De visar lite miljöer ja. Några karaktärer Som man förstår kommer att vara med Jag tycker att det ser Jättesnyggt ut Mm men på den här korta tiden så ser man nu folk har bestämt sig för att hata på det här redan. Ja. Och jag fattar inte det att vad är det som liksom driver alltså vi har ju pratat lite om sånt här men vad är det som driver att man bara bestämmer sig redan tror du? Ja, jag tror, inte jag tror att, att, det att det folk inte här, har... Kör. Ja men det är inte så här att uh, Som jag skulle kunna tänka mig att Du skulle kunna säga så här Jag gillar inte filmerna så jag tror inte jag kommer gilla det här Jag ska nog inte se den De har ju inget argument utan det, det, det är bara skit, punkt Det intrycket jag har fått är att många är Sura för att den är för woke Ja och det kan jag säga det, Han inte jag men, Ja det är klart Ja ja nu förstår jag det kanske lite då. Men att folk är förbannade att, att svarta ju... människor kan spela alver typ. Ja. Um, och att det är en kvinna med då. Ja. Det, det, det måste ju vara jättehemskt för dem att det är mm. så. Att jo. Att deras världsuppfattning för att det vet vi ju alla att alver är ju vita. <laughs> ja, okej. Ja. <okay. laughs> ja. Jag var väldigt ironisk när jag sa det där. Ja, det fattar väl jag också. <laughs> Så att då kan det ju inte finnas eh, alver med en annan hudfärg. Hallå, det, det, det går ju inte. Mm. Det, det är ju en jävla fantasy-ras. Mm. Ja. Och här får vi använda rasbegreppet när det är sagofigurer. Mm. Sen kanske jag kan köpa en del som kanske också säger att... Eh, Sagan om ringen betyder mycket för mig. väsen av... är nog bättre än ras förresten. tar tillbaka det där mm. sagoväsen. Ja, ja, men... Ja, ja. Men eh, sen kan jag också säga en del som har pratat lite är mer peko. så här att... Ja, <laughs> det gör inget. Men eh, som jag märker att en del också har ett sånt här argument kanske att ja, Sagan om ringen, filmerna och böckerna tycker jag är fantastiska, men sen klarar de inte av att göra Bilbo. Jag tycker att nu ska de hitta på någon till helt er, eget som kanske det ska ändå försöka att vara sånt som kanske tolken hade kunnat skriva där man kanske tycker att de pissar på hans arv lite genom att bara att man inte kan låta det vara för att man vet att man kommer tjäna pengar på det. Som man gjorde med The jag också... Mandalorian. <laughs> tycker du det? Jag var, var super ironisk. Ja, bra. Jag hörde fan inte det den här gången. Jag blev lite orolig för det nästan. <laughs> Nej, Mandalorian är för fan ett mästerverk. Ja. Det är bättre jag, än episod 7, 8 eller 9. Ja, men jag kan känna att nu finns det inte mer sagan om och att och göra men då hittar man på någonting nytt. Man hittar inte på någonting nytt som är något helt eget utan man hittar på någonting nytt i det universumet kan jag tycka att det är ja, lite tråkigt kanske, men man vet väl att det blir att det blir succé, ändå. Man har inte tolken skrivit fler böcker? Jo, men eh, jag kan säga jag har ju läst liksom lite från Silmarillion till exempel det är ju mer alltså eh, nästan som en historiebok alltså den handlar om landets historia och det är inga människor mer utan det är mer väsen och gudar som kan vara som en ande. Typ. Alltså, det går ju inte att göra film på. Alltså, <laughs> eh, och så finns det ju de här förlorade sagornas bok jag försöker sträcka mig i hyllan för att se om jag ser rätt jag tror det, som kan vara så här ja tolkens son var uppe och städa på vinden och hitta massa halvskrivna historier men då kan det vara så här att här är ett kapitel från någonting som hade kunnat bli en bok. Det, det är nog femte kapitlet i den här tänkta boken. Så man får ju ingen som helst liksom, man fattar Jaha, ju inte. Jaha, det finns... det, är, det... Alltså det är gamla brev och sånt där typ. Så att det, det finns inget sammanhang i det. Så det är klart att man kan låta sig inspireras av det här. Och bygga att, vidare. Och bygga vidare på det. Men att, liksom, jag vet inte om det känns lite onödigt ändå, kanske. Men finns det någon story som utspelar sig före Bilbo alltså det här med hur ringarna och allt det där skiten kom till eller vad var det? Ja, det finns väl förklarat eh, i lite historier så där, men som jag tror att det, man får fylla i lite för att få det att fungera bra tror jag. Mm. Eller där, alla sån här nu... lägerells historier som är som jag kroknade ja, ja. på när jag läste boken. Mm. Och sen kan man väl säga också att man ser fan nu tappar jag tråden vänta lite. The Adventures tänka. of Tom Bombadil kan man väl göra. Ja. Jo, så det. Den ska ju uppenbarligen heta Rings of Power så att den utspelar sig i tiden kring när de här maktens ringar var aktuella i alla fall. Ja. Det kan man väl slå fast. Ja, varför inte? Nej. Men ja Jag undrar ändå ja, Hur det är kommer att funka Ja, men Man kan ju inte låta Sagoväsen som finns i fantasin Vara precis hur som helst Jag tror många är sura mm. på det Ja, Säkert Det är helt obiribligt Det är ju sagoväsen De kan väl vara precis hur som helst mm. Och det säger jag inte bara Absolut. för att vara PK nu utan alltså bara, <laughs> bara resonemanget blir ju jättekonstigt Om det är sagoväsen mm så borde väl ändå kunna vara fritt i hur de kan se ut. Ja. På ett sätt. Eller, det kanske är jag som är dum i huvudet nu. Det kanske finns här. Ah, nej. nej, men eh, det här är typiska drag för alver. Att de ser ut så här, det här väsnet, eller den här eh, rasen alver och svart alfer, och fan vet vad, eh, ser ut på ett visst sätt. Eh, och... Eh, Sen finns det de som bor i skogen och de som bor i städer Och så vidare och så vidare mm. det, det kanske finns en sån där här ja, Så här eh, ser deras anatomi ut Och så här ser alla ut Det här är typiskt för eh, Det här sagoväsenet Men jag kan inte erinra mig att jag har sett att, Eller ens hört talas om att det finns, att det finns Regler för hur de här sagoväsendena Ska vara eller se ut Nej, jag vet faktiskt inte riktigt Ser skogstroll ut mm. som de gör i John Bauer på John bauer tavler Eller ser de ut som de beskrivs i Sägner som egentligen som vanliga människor och ändå ganska snygga fast med typ svans? Mm. <laughs> Eller snygga ja. vet, vet jag inte, men att de ofta så gestaltas de i konst och sådär som jätteläskiga och fula fast de ser egentligen mm. ut som typ människor och har läst någonstans och sen ja, så vi det. hur troll ser ut enligt norskarna till exempel vilket jag också tycker är coolt att de är som jättar mer eller mindre Ja. och då är frågan aha, är det woke att ha troll som ser olika ut eller va? Jag vet, fan, är, är du med på mitt resonemang det är ja, jättekonstigt nej förstår så ser jag, inte jag, allvar ut, vem har bestämt det? Mm. jag förstår dig fullt ut vad du menar och det är inte av PK-skäl uh, som jag nej. säger utan vad, vad är kriterierna? Mm. Mm. nej men det är väl då i så fall om de liksom skulle konstatera att i tolkens Tolkien byggde upp sin värld och hans värld ser ut så här. Och nu mm. ändrar man på den. Det är väl det då, i så fall. Alltså, Samtidigt som det finns mycket i tolkens värld som vi kanske inte vet om. Nej, men då, då kanske folk tycker att men då kanske vi inte behöver veta om det. Va, varför ska det ins in och pillas i den? ja. Nej, men alltså, jag kan alltså, förstå jag, det. Nej, håller alltså, jag håller inte jag, med väl här, Jag skiter väl fullständigt i hur karaktärer i filmerna kommer att se ut. Men jag bara undrar hade man kunnat göra en serie och kalla den för något annat. Ja, det här är en, en helt originell fantasyserie som vi ska satsa på. Hade inte det varit lite coolt också? Jo. Mm. Och så här, fan, vi har slut på böcker. Vad ska vi göra? Ja, vi hittar på en. Det finns lite litet brev här som han skrev. Alltså det blir liksom... Vad fan? Man kan göra en antologiserie. Mm. Eller antologi heter det. Inte, anta, inte antologi. Jag ingen aning. Nu. Yeah. En antologiserie. Mm. Där kanske första avsnittet är baserat på det som var i den boken. Det skulle ju för sig mm. säkert inte bli bra överhuvudtaget. Men... En kul tanke, nej, ja. eller? Ja, kanske. Jo, det, det funkar nog säkert bra, vet du. Ja, men här har vi lite grejer från de förlorade sagorna, typ. Mm. Vi får se någon som springer, sitter vid en lägereld Slut, nästa ja. avsnitt. Någon som är i ett slott någonstans. Mm. Äh, ja, okej. Okay. Ja, sen kommer jag på att det är nog en rätt usel idé. Nu har inte jag läst den nu jag, jag går bara på de referenserna fick av dig nu ja ja men det är lugnt Tredje avsnittet, man får se En person som spelar tolken Som sitter och skriver ett brev <laughs> Ja Hej. Tänk vad Hur folk hade ja. Varit förbannade <laughs> Okej, nu vill jag att det, det Ska göras en sån antologiserie ja. ja, vi får betala för det också då Bara för folk ska bli Vansinniga Mm eller så gör man då den här Silja Mandrillo och så får man se bara massa natur. Mm. Tre timmar natur. Segen natur. Ja. Mm. Uh, har du något annat som du vill prata om? Och så släpper vi tolken också innan det här ballar ur ännu mer. <laughs> det är ju kul när det ballar ur. Det, ja, det, det är ju inte en nu, nu säger jag stopp. <laughs> blir det för jobbigt? <laughs> Nej, men vad fan. Nu kommer det ju bli hemskt. Kanske, nu, kanske vi spårar ur och blir anmälda ifall vi ska fortsätta komma på något kul. Det, det kanske är några som är arga för att eh, Alver har mörkare hudfärg som tycker att vi är pk och så får vi hotbrev. Vi får passa oss där. Mm. Yes. Och bara släppa det som en het potatis. Eh, mm. Men... Eh, Eh, kanske lite mer åt Marvel-hållet nu då. Eh, fan, hade det inte varit cool? För att Nick Fury är ju med. Ja. I typ Avengers och sådana där grejer. Mm. Eh, oh nej, han är inte vit i filmerna men det funkade ju alldeles utmärkt. Ja. Eh, det. Samuel Jackson tycker jag gör någon skit bra för övrigt. Han är ja, Nick det... Fury. Men ja, om ändå absolut. Nick Fury med. Hade vi inte kunnat få se lite mer av The Punisher. Det finns filmer, va och en serie gör inte det? Eh, det gör det. Sen tror jag inte. Ingen av de där är väl liksom officiellt eh, till det här eh, Marvel Cinematic Universe som de här senaste filmerna och serierna är nu. Precis. Utan, de har väl stått utanför än så länge. Å andra sidan så eh, spoiler, ifall ni inte har sett Spider-Man då, nu får du trycka på hoppa framknappen igen, så är ju helt plötsligt Daredevil-karaktären med mm. som har en serie. Så det kan man ju fråga sätta sig ja, är den nu officiellt en del av det här. Mm. Eller bara, bara en liten hint, så En kul grej. Det vet mm. vi inte. Um. Ja. Men The Punisher, det är väl inte helt otänkbart att just han kan komma upp komma fram på en sån här Disney Plus-serie. Det skulle jag tro. I så fall. Ja, för jag skulle vilja se något. Eller jag skulle vilja se The Punisher som något, liksom, som ett mästerverk, alltså. Eh, för jag har inte läst det as mycket Bra eller eh... ja, Vad ska man säga Det är ju inte så att man pratar om The Punisher På samma sätt som man pratar om Iron Man Och Spider-Man och det... de här filmerna liksom Nej ing... För det känns som att The Punisher är ändå en ganska kul karaktär mm. Absolut Jag tycker faktiskt det, det finns någon film Med honom som Jag tycker är Helt okej, okay, men som verkar vara hatad av de flesta. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Men det... Och då ska vi ha någonting mer påkostat som inte bara är helt okej okay, utan som är hur bra mm. som helst. Ja, absolut. med Samuel L. Jackson också som Nick Fury och så har vi The Punisher. Mm. Ja. Uh, lite som man kan, kan väl tala för det, nu verkar ju den, vet du vad, vet vem karaktären Morbius är? Mm. i Marvel, det är vampyr mm. ja men så trailer inte den uh, mm, ja, uh, kommer ju en film där nu, och tänker jag får man ju ändå med uh, vampyrer här så kan man väl lika, lika gärna slänga in Blade i det här också det känns oh. väl inte helt otänkbart att det skulle kunna bli så uh, att det på något, liksom, något sätt här avslutas men sån där ja, post scen med Blade Och i så fall Vem idag Ska spela Blade Ja för att eh, De blade filmer med Wesley Snipes Det är väl sent 90-talet va eh, Ja den första Ja sent 90-tal In i tidigt 2000 Kan man väl säga mm. Skulle jag tro Ja, vem fan skulle kunna spela Blade, ja. Det var en bra fråga. Mm. Totalt hjärnsläpp. Jaha. Eh, som Men han, som, ha han som spelar filmen. Creed i Creed-filmerna? Eh, han har redan varit med i en Marvel-film. Han är med i Black Panther den första ja ah, för han skulle nog passa som blade uh, jag har ett förslag Huvudrollsinnehavaren innehavaren från den här filmen get out ja han skulle också kunna vara bra som, som blade het, som heter Daniel uh, något Calcuta Ka eller något sånt där. Mm. ja han, är, han, är, han, är, han skulle också kunna passa som blade The Daywalker. Ja, för, det, för det känns lite nu, för Marvel är ju hur stort som helst Det har väl alltid varit stort, mm. men det känns som att det är ännu större nu när det finns filmer. Det är inte, det är inte så mycket förknippat med nördar som läser serietidningar nu. Mm. Nu måste jag bara säga som Glenn sen. Det här är kuken. Han är ju också med i Black Panther. <laughs> oh. Ja ja. Men är inte Ryan Reynolds vet, med i, någon sån där, i en X-Men-film? Men är också Deadpool eh, eh, Jo, absolut Men återigen då Det är ju inte samma universum Än mm, ja. eh, X-Men-filmerna har ju varit Sony's ganska länge också Och Marvel är ju Marvel Studios Som ägs av Disney Så de har ju inte fått använda det där Hur de vill på något sätt Då är jag med Men fan Sen är det ju klart När man kollar på som Avengers De superhjältarna har ju superkrafter mm. Förutom Tony Stark Han har ju väl den bästa superkraften Det är att vara rik Precis som Batman Det, det är skämtet ja. har alla dragit mm. eh, Men ändå kan stå sig mot utomjordingar Och sådana där grejer ja. Och det är klart Hjältar som kanske Deadpool och The Punisher Kanske inte skulle Mm var lika kompatibla I ett slåss mot en utomjording Som kan radera halva universum När de använder typ Skjutvapen eller svärd Ja, exakt Fast Batman kunde ju slåss mot stålmannen Å andra sidan mm, Men han får ju Det får Batman är ju alltid smart vet du. Han har ju alltid Ett S i rockarmen, precis som Joker Han också Ja mm. Mm. Men en crossover med Deadpool och The Punisher då? Ja, varför inte? Det hade ju kunnat bli hur coolt som helst. Jo. Så är det. För det finns ju hur många Marvel-karaktärer som helst som som man kanske inte ens visste ja. var Marvel. Egentligen. Ja, exakt. Och flera som man aldrig kommer att höra talas om. någon Howard där, the Duck visst. skulle kunna vara med. Ja. <laughs> ja, han har ju redan varit med i en cameo. Så det eller cameo, eller vad fan man nu säger. Ja, du var det i Guardians of du... the Galaxy, det, eller något sånt där? Ja, den vi såg på bio tillsammans med tio andra galningar som skrattade åt precis allt som hände under de där två timmarna. Ja, en explosion när de skrattade. Ja, helvetet, det var märkligt det var. Och applåderade och höll på. <laughs> ja. Då kände jag att men nu får ni väl för fan gear. Ja. Och när jag åkte hem så ser jag att de klev in i dörren typ mitt emot min och mina grannar. Ja. ja, det var väldigt väldigt roligt. De som hade skrivit på äh, sin dörr va? Äh, vid brand, rädda våra djur. <laughs> ja. Och vi spekulerar ifall det är skulle vara fiskar, så när man äntligen tar sig in i lägenheten så kokar redan här <laughs> Precis, det kommer jag ihåg när vi spekulerade kring. Ja. För då har vi något men de bor ju i vatten så de dör ju inte av eld. Och så sa vi det, ja, men det kokar. Nu <laughs> ja, ska det inte är jag hänga ut mina, granna, mina gamla grannar de var säkert supertrevliga och mysiga säkert. människor och så och har ingenting emot dem egentligen men just det här att jag begriper inte att det finns någon som skrattar åt i princip allt när de är på bio. Mm. Ja, det är konstigt. Nu är klart att man garvar. Men jag tror nog aldrig att jag har garvat så där högt så att någon annan kan höra mig. <snar> Nej. Men alltså, sen kan jag tycka... Det, det beror ju precis på vad det blir för stämning i hela salongen. Ja. Alltså, jag kan säga att jag såg Endgame på bio, som jag har nämnt nu hundra gånger den här jävla podden. Uh, I slutscenen där, då blev det ju som en explosion i hela jävla salen. Mm. Där liksom, så, alla de hundra någonting som är där applåderar. Alltså då kan jag säga att nu är det den här stämningen på den här filmen. Sen kan jag kan känna så här att. De här fyra personerna, de måste ju förstått i den här fullsatta salongen så är det bara vi som gör så här. Då mm. får man ju kolla ner. Lite så ja. tycker jag. Ja, de har ju inte gjort något fel egentligen. Nej, nej, nej. Det är klart de inte har. Det var väl jag som var en gringubbe i vanlig ordning. Mm. Ja, men det är lätt att bli. Eller det var som Sasha viskade till mig en gång när vi var på um, den tredje Planet of the Apes-filmen som kom mm. där för några år sedan. Um, det var inte speciellt många där Och Tänk att det är Någon de kan i stort sett sätta sig var som helst Men de har ju lyckats att köpa biljetten Som är bredvid mig Och han sitter och småmumlar Till sin flickvän hela tiden Och vet, jag bara Jag känner ju direkt, nej Det kommer att bli så här Så jag bara skruvar på mig lite så här Och gör väl typ så här och då säger Sascha Fan Joel, du stör dig verkligen Direkt viskar han och jag bara sa ja, Jag vet hur det här kommer att bli Och sen sitter man där och tittar Och så sitter han så här "Kolle, det har armbörst Det är ett coolt vapen det Satt och prata, ja, Typ så högt och jag tänkte, vad håller han på med Är han dum i huvudet och så var jag så här kommentarer Om saker som hände Nu är du han och han ramlar där Och vet jag vad Det här är inte sant att det här händer <laughs> det, det är 80 platser lediga bakom oss Hur är det möjligt att han ska Det finns ju massor med andra människor Som tydligen inte bryr sig alls Om att det där sker Men han hamnar bredvid mig <laughs> Oh, fan, säger jag bara. För jag tycker att det är obegripligt överlag att folk applåderar på bio. Det är ju inte så de på filmduken bugar. Ja, <laughs> nej. Och så blir det som en massykås med att alla måste mm. haka på. Just det, ja, oh, applådera. Oh, mm. Men alltså det, är som det, det hamnar precis eh, tradition och sånt. Jag har ju sett eh, när, om man säger... Eh, kan man säga att nördar som går och ser Spider-man till exempel Och jag tycker att det är lite kul Att det är sånt jävla drag I den salongen på en sån där, ja. Ja, där Det är där det är att Man förstår direkt vad det här kommer bli Så att alla älskar det där Och då kan jag tycka att det är lite Charmigt Enda gången som jag kan tycka att det är begripligt Att applådera på en bio Det är väl om det är premiär Och skådespelarna är där Mm. <laughs> ja, ja. för att applå man till dem att jäkla vilken insats ni gör i den här filmen men att applådera mm. till en film ja men som sagt Nej. det vill jag som är gringubbe i det sammanhang. och det får väl folk göra om de vill herregud men jag missunnar ingen det jag tycker bara att det är obegripligt ja Det bara stendog stämningen. Mm, det gjorde det verkligen. <laughs> nej, alltså jag skulle kunna komma på ja, flera nej. såna här mm. grejer som man kan reta sig på när man är på bio dock så måste jag säga att så farligt är det ju inte. Det är väldigt sällan kan jag tycka som det är så pass illa på bio att man irriterar sig. Ja, det har folk inte tror att det jag gör det jämt. Nej, men jag tyckte det var verkligen en period där Då det var väldigt, väldigt mycket så Men precis mm. innan corona hände Så tyckte jag faktiskt att det hade lugnat ner sig lite Ja, jag upplever också det Det var väl när jag såg andra It-filmen Som det var några tonårsgrabbar som satt och mm. Kommenterade typ allt som hände i filmen Och skulle försöka bräcka varandra i att vara Inom citationstecken roliga Ja, det fan var jobbigt. Då det var det en kille som fick nog och går typ från mitten. För de grabbarna satt längst fram. Går ner för trappen. Mm. Ställer sig framför dem och säger Du, vi försöker se på en film här. Skulle ni kunna vara så snälla och bara hålla käften, sa ja. han. De här blev ju jättesmå, med grabbarna grabbarna. Ja. Då började jag applådera lite grann. Mm. Ja, det är bra. Men det är likadant. Det var ju samma när jag var den första IT-filmen som det där också händer var lite, men jag ändå förstår så här, som jag har lite överseende med ja, men här är det några 13-14-åringar de ser inte ut att vara 15 de är på sin första skräckfilm de har checkat Donken innan det är klart att de är lite uppe i varv nu mm. men till slut så börjar jag ju bli irriterad och då tänker jag, i mitt huvud så ser jag ju framför mig att jag ska vråda allt vad jag orkar. Men så visade det sig bara att det är mycket mer effektivt att göra som kvinnan som satt bakom dem och säger så här bara helt så här ursäkta mig, men nu tycker jag att det räcker. Nu får ni faktiskt vara tysta och titta på filmen. Mm. Och de vänder sig om och tittar lite. Jag vänder mig också om och tittar. Och hon sitter ju också med sånt här du vet, stone cold. Mm. Rör inte en min, utan Ser ut att kunna explodera Vilken sekund som helst Om det händer något mer Man höjde knappt rösten Utan bara ser oerhört myndig Stämma Och då grabbarna vet att om vi fortsätter Då sänker hon oss direkt Mm Ja, precis ja, så man, man kan ju vara trevlig Man behöver inte göra som den killen som sa ifrån till grabbarna När vi såg på It Mm för då har han väl Precis. suttit och knutit i även i fickan så länge att det höll på att explodera. Ja. Precis. Nej. Det, det är nästan som att eh, vi, vi har ju pratat om sånt här förut och vi har väl säkert tagit mm. exemplet på dem som eh, garvar åt allt i eh, Guardians of the Galaxy också. Eh, det hade varit kul. Jag kanske inte har så många mer historier men det känns ju också som att man skulle kunna ha ett avsnitt på Sånt man retar sig på, när man är på bio. Ja, absolut. Eller de här. Okej, okay, det, det blir sista, sen får vi knyta upp säcken. Mm. Men vet, ja, jag har en också då. Alltså, nu, nu är det ju mig det är fel på. Jag förstår det också. Mm. Det är inte. Jag tycker att det är alla andra det är fel på, men det är det ju inte. Så, så att jag fattar ju det. Men det är ju de här jävlarna som väljer en plats i mitten. Mm. Och ska hålla på att gå in och ut ur den där förbannade salongen hela tiden. <laughs> för att ja. de verkar ha en pissblåsa modell fingerborg. Jag vet inte. Ja, och så ska de gå in och ut, springa upp och ner för den där trappen om man tänker. Men vet du vad, kan inte du kolla på film Hemma istället? <laughs> Du springer ja. ju bara runt in och ut ur den där jävla salongen hela tiden. Vad är grejen? Har du fått uh, salmonella? Eller vad, mm. vad är det som händer? Men det vet jag att du kommer då när vi skulle se uh, The Last Jedi. Mm. Uh, då var jag ju så... Alltså jag blir ju så jag, ibland, jag har ju gått och längtat efter det här så mycket. Mm. Och så blir jag lite spänd. Mm. Så innan den filmen Börja, då pissar jag ju tre gånger På en halvtimme <laughs> Men sen, bara jag får komma in Och sätta mig, så försvinner det där mm. Men jag vet inte om det är något liknande För dem då Men var det inte när vi var på Spider-Man nu senast Det var ju ett jävla spring i trappen Upp och ner hela tiden mm. Men då var det ju ingen fara För då satte vi upp i hörnet Sjukt bra mm. plats att sitta på för övrigt ja. Ja, men, men om man är en av dem och så sitter i mitten och man måste veta att man kanske sitter och käkar lite mm. baconchips, och dricker lite cola och så där Och så mm. har man jackan i famnen och så där grejer. Och så, och så ser man att det är någon som börjar så här, hasa sig förbi gärna när det börjar bli spännande. Ja. Och ska ha med sig det... en kompis eller något sånt där. Och så får man ställa sig upp och ska de tränga sig förbi. Alltså. Mm. Och sen kommer de tillbaka, sen ska de gå pissa igen. Och så, då känner du ja. lite grann jag kastar ner dig nästa gång. Eller så får du mm, min där, där, där. snackslåda i huvudet. Ja, precis. Eller här. Får jag ta... Ta min flaska, du kan pissa i den. Mm. Ska jag ta en sak till då? Ja, ta en sak till. Eh, som jag kan hålla mig om lite. Det hörde jag egentligen från en annan podd. Det var en tjej som berättade att hon hade irriterat sig på en sak. Hon hamnar ju bredvid några som hon sa, det är uppenbart direkt att de typ är på sin första dejt. Mm. Uh, och tjejen, hon hade köpt den här baconchips. Mm. Och så sitter hon och äter. Men hon vill ju inte framstå som en bluppsk person. Nej, så herregud, det, det är stor gör, skillnad uh, när man är hemma och när det, man är på bio. Uh, så det, det hon gör framför sin date är att hon tar ett baconchips åt gången. Och så säger den här personen istället för den är hel näve som hon egentligen vill. <laughs> ja, men så är det. Och så äter, så äter hon det bara så här. Och så är det hörs. Och under, under hela filmen så sitter jag och hör var tredje minut Och då kan jag hålla med om det här att då är det bättre att hon hade ätit aggressivt. Ja. Eller att man i alla fall stänger munnen innan mm. man börjar bita i det där. För om du bara äter åt ja. gången du kan stoppa det i munnen, stänga munnen och sen börja tugga. Ja. Det, är inte, det, det, det kan inte vara så svårt. Jag gör inte det för jag äter som en gris när jag är på bio. Eller så får man käka mm. när det är mycket ljud. För det jag har tänkt på flera gånger när man är på bio, du vet när det blir tyst i film. Mm. När det ska bli lite spännande eller någonting då äter man ju inte. Nej, det är klart. Förutom den där jäveln som sitter och prasslar i en gott och blandat påse och letar <laughs> frenetiskt efter någonting som är lakris. Mm. <laughs> ja. Nej, var det var inte den jag ville ha. Är inte den. Jag ha. Och så är det tyst mm. och spännande. Fast de eh, brukar inte lägga så mycket energi på. Men det, det är alltid sån timing. Och ja, nu är det helt tyst. Såklart. Alla har slutat käka sina snacks. Nu ska jag prassla med min påse. Ja, mm. oh, fiffan. Hell of night. <laughs> nu blev jag sjukt sugen på att gå på bio bara för det. <laughs> <laughs> Sitta och anteckna ja, men... sånt där Som man är gubbegrining över Ja, nu, nu, nu är det En som går baklänges upp för trappen Det var då själva Nej. Jag tror ju för övrigt Att jag kanske eventuellt ska gå på bio Ganska snart Anchartutfilmen har ju kommit nu Och den tror jag nästan att jag vill se mm. Ja nu får du berätta i podden Vad du tycker Ja Alltså jag är helt uh, övertygad om vad jag kommer att tycka redan nu. Uh, jag kommer tycka precis samma som jag har gjort med till exempel National Treasure filmerna eller den senaste Tomb Raider. Mm. Att det här var en underhållande actionfilm. Mm. Punkt. Inte jättebra, inte jättedålig, utan precis där bra action. Varken mer eller mindre. Jag kommer tänka på en annan sak när du och jag kom in på bion. När vi skulle se Spider-Man. Ja, ska, ska du berätta vad jag gjorde nu? Nej, jag behöver inte gå in på nej. några detaljer. Men jag tänker att så som vi kan hålla på. Jag menar, vi är ju fan inte bättre själv än alla de här personerna. Nej, nej. Det är nog lika nej, men, bra bättre tydlig ja, alltså, det är väl med det. Det är väl ingenting jag skäms över Utan att jag spexade lite när jag ställde ner min popcorn på golvet. Alltså, <laughs> jag, jag böjde inte alls på benen utan liksom bara på halva kroppen. <laughs> kan man förklara det så? Bäst? Bara med överkroppen. Så, bara med, ja... Herregud, bara med överkroppen Så att jag liksom hamnade med röven rätt ut Så att säga Och det var en En kvinna där Som var med sina typ tre barn Som tittade lite skulle man kunna säga Som, vad fan gör han? Du tror inte att det var typ Hundra personer som gjorde det När vi gick upp för trappen? Vet inte, man, man ska gå upp som att man är som att man första gången man går i en trapp ungefär ja. eller att man ska ett steg innebär att man går upp för fem trappsteg ja. Ja. fast man är på tok för kort för att göra det mm. så vi är ju inte dugg bättre själva nej men jag gör ju det inte under filmen i alla fall nej nej eller när man ska gå ut Man håller på så alltså, som vi gör För som förresta brukar dock garva ibland Om det är någon som ja. ser oss När vi är som värst så att säga Så brukar det faktiskt vara mest garv mm. Och det är oftast den som ser oss som blir mest generad också ja, Och då precis. menar jag inte att vi gör snuskiga saker utan Tänker Silly Walks med Monty Python Det är sådana grejer man är ja, på med Precis plats. Ja. Och där kanske vi ska knyta upp säcken så att vi inte avslutar med att vi bara är gringubbar, utan vi är också de ja. som väcker gringubbarna till liv också. Ja, så är det. Vi är inte dugg bättre själva. Och det är Nej, gött. såklart inte. Ja. Mm. Då, då tackar Så av... den värde sagt så Tre gånger Ja, bra Då säger vi Så vi Tack så mycket för att ni har lyssnat eh, Om det nu är så att jag har glömt av Vad vi lovade någon att prata om Och du minns vad du önskade att vi skulle prata om Så ja, eh, påminn oss jättegärna Ja, eller om det är någonting nytt som ja. ni kommer på bara, Det här måste ni snacka om Det, ja. kan, det kan man alltid göra mm. Så är det Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat och ja, hej då. Vi ses i